дотримуючись принципу, що ми не такі багаті, аби купувати дешеві речі. Повторював їй, але вона тільки заперечливо хитала головою і знову їхала на свій ринок. Іноді впадала в крайнощі й соромилась перед сусідами і нашого авта у нашого будинку. Казала, що... В сусідах все краще, дорожче, більше. Скоро ми перестали ходити в гості, да й так нечисленних друзів. І до нас люди перестали навідуватись. Навіть батьки мої приходили тільки, коли вкрай необхідно, не витримуючи гнітючої тиші, яка западала тільки на вони на порів. Я вже і не настоював, втомився. Я думав над тим, думав, як її вмовити, аби дозволила собі сповна насолоджуватись можливостями, які дають гроші. Навіщо ж тоді їх заробляти, якщо вони не приносять жодної радості? Просив, аби пішла в косметичні салони, аби зробила собі масаж, аби скористалась найновішими технологіями по догляду, за шкірою, тілом, і в неї було таке ніжне, чутливе тіло, та вона тільки дивилась на мене переляканим поглядом, наче штовхаю її на щось протизаконне або ж непристойне. Знаєш, можливо, річ у тому, що ти, ви, я, ми, наше оточення, зрештою, стали багатими щойно в першому поколінні. Не так просто бути багатим. У світі великий відсоток людей, багатих у четвертому, п'ятому поколінні. Це як за освідченістю. Аби вважатися освідченим, потрібно закінчити чотири інститути. Але один мусиш закінчити ти, другий – твій батько, третій – твій дід, а четвертий – відповідно твій прадід. Тож ті люди – Заможні освічені не перше покоління давно звикли до того, що пильнувати своє тіло – це норма, що здорове харчування, поміркованість у всьому – це добрий тон, що ходити до театру чи на виставку – це так само життєво необхідно, як і їсти, що вбиратись зі смаком – це зрештою необхідність, а не примха. Наші люди, яким ще недавно не вистачало грошей для зарплати до зарплати, або навіть якщо її вистачало, то не було що купити, згубились у статках, згубились в численних можливостях у потребі робити вибір. Недаревна деревна думка, що чоловік, коли стає багатим раптово, то ще сорок років є бідним. Ви світі до всього і до багатства, в тому числі, йшли століттями. Там є династії, маєтки, традиції, що переходять від одного покоління до іншого. А що в нас? Наші люди в тому невинні, що не розуміють, що з ними коїться. Це ж усе від злиднів. О тих, що були маєтки, в тих влада все забрала, розкоркулила. Добре, коли самих залишили живими. Діти ж їхні або з Сибіру не повернулись, або віку доживали у підвалах власних кам'яниць. А з нашими дідусем та бабусею як було? Розпачливо махнула рукою. Їй завжди жаль було їх. Жаль людей, які все життя важко працювали, до чогось доробились, а прийшли визволителі і всього позбавили. Не любила на цю тему говорити, бо була непохитна у своїй впевненості, що колись це все в людей награбоване потрібно було б віддати, повернути справжнім господарям як робилось і робиться в цивілізованому світі. А ті, що раптово розбогатіли, хіба їх можна вважати багатими, продовжувала вона гарячково, ти ж подивись, що робиться навколо, купують ділянки і будують